І співати теж Їй пригадались оті давні виступи В пабах із прекрасним небом Вона подумала Як брат весело боянить На сцені разом з нею Равіта Елою Тепер Нора точно знала Яку книжку обрати Вона обливалася потом Це перше, що помітила Нора У тілі шумував адреналін Одяг прилипав до шкіри Навколо були люди, двоє з них із гітарами. Нора чула галас, широкий потужний людський шум, гуркіт життя, який поволі набирав ритму і форми. Ставав на співом. Перед нею стояла жінка і витирала її піт із чола. Дякую, усміхнулася Нора. Жінка була вражена, наче до неї заговорила божество. Нора впізнала барабанщика. То був Раві. Волосся вибілене, і він у костюмі кольору індиго, при чому в піджаку наголе тіло. Зовсім не такий, як той, хто лише вчора переглядав музичні журнали в крамниці, або чоловік корпоративної зовнішності, який слухав її катастрофічну лекцію в готелі «Інтерконтиненталь». «Раві!» – сказала Нора. «У тебе просто дивовижний вигляд!» «Що?» За голосом він не розчув її, але в нори вже було інше питання. «Де Джо?» – майже крикнула вона. Раві мить знітився чи, може, злякався, і нора приготувалася до якоїсь жахливої правди. Але нічого такого не почула. «Та, мабуть, як завжди, трендить з іноземними журналістами». Нора не розуміла, що відбувається, ніби він і далі належить до гурту, але при цьому не на сцені. А якщо він не в гурті, то все-таки не пішов з музики остаточно. Зі слів Раві виходило, що Джо все ще дуже навіть частина їхньої команди. Елли, щоправда, теж не було. На басах грав великий м'язистий чоловік із голеною головою і татухами. Норі було цікаво дізнатися більше, але часу, вочевидь, не було. Раві махнув рукою в повітрі і, простеживши поглядом, Нора побачила, наскільки великою є сцена. Її переповнювали почуття, але складно було визначити, які саме. «Граємо на біс», – сказав Раві. Нора що щодо чого. «Вона дуже давно будь-що виконувала». Та й то перед, може, двадцятьма не дуже зацікавленими людьми в підвалі пабу. Раві схилився вперед. «Ну, Роти, як нормально?» Якось це прозвучало? Раві вимовив її ім'я, ніби мав на неї приблизно таку образу, як тоді, вчора, в зовсім іншому житті. «Так!» – тепер уже на повний голос закричала вона. «Звичайно! Просто...» Я навіть не знаю, що співати на біс. Равіз знизав плечима. Те, що й завжди. Гм, так, добре. Нора спробувала подумати. Окинула оком сцену, побачила велетенський екран з написом Лабіринти, який зблискував і крутився над шаленою юрбою. Ух ти, подумала вона, ми великі, серйозний стадіонного формату гурт. Вона побачила клавішні і табуретку, на якій перед тим очевидно сиділа. Колеги, яких вона не знала, ось-ось мали повернутися на сцену. «Нагадай, де де ми?» – спитала вона, перекручуючи юрбу. Усе з голови вилетіло. Лисий басист відказав. «У Сан-Паулу». «У Бразилії?» Решта музикантів подивилися на неї як на божевільну. «Де ти була чотири дні?» «Прекрасне небо», – сказала Нора, розуміючи, що принаймні цю пісню загалом пам'ятає. «Давайте її!» «Знову?» – зблизкуючи від поту, здивувався Раві. «Ми ж її кілька хвилин тому грали?» «Ну добре, слухайте», – сказала Нора, перекрикуючи натовп, який кричав в біс. «Я думаю, треба якось по-новому, не як завжди». «Треба грати вий», – сказала одна з музикантів. На плечі в неї висіла бірюзова соло-гітара. Ми завжди її виконуємо. У своєму житті Нора такої пісні ніколи не чула. «Так, звісно», – збрехала вона, «але давайте по-новому». «Таке, чого ніхто не чекає. Здивуємо всіх». «Ти як гадаєш, Норо?» – сказав Раві. «Як можу, так і вигадую». Раві знизав плечима. «То що робимо?» Нора напружено думала. Їй згадався Еш із піснями Саймона і Гарфункеля. А давайте «Міст над бурхливим потоком». Раві не повірив власним вухам. Що? По-моєму, варто. Люди здивуються. І мені ця пісня подобається, сказала гітаристка. Я її знаю. Та її всі знають і мені, відмахнувся Раві. «Звичайно!» – мовила Нора, що сильно намагаючись поводитися, як рок-зірка. «Давайте її!» Нора вийшла на сцену. Спочатку їй не було видно облич, тому що прожектори світили просто на неї, а поза їхнім світлом усе здавалося темрявою. Окрім гіпнотичного молочного шляху фотоспалахів і світла телефонів. Але вона їх чула. Люди, коли збираються в достатньо великій кількості, починають діяти як одна істота. Колективний Реф наводив Нору на думку про зовсім інший біологічний вид. Спочатку їй чулася загроза, наче вона Геракл, готовий до битви з багатоголовою гідрою. Але то виявився Реф потужної підтримки, і це дало їй нову силу. У цю мить Нора зрозуміла – що насправді здатна на більше, ніж знає. Вона підійшла до свого інструмента, сіла біля нього і підсунула мікрофон.